Mutta viikon ensimmäisenä päivänä Ani varhain, he tulivat haudalle tuoden mukanaan valmistamansa hyvänhajuiset yrtit. Ja he havaitsivat kiven vieritetyksi pois haudalta. Niin he menivät sisään, mutta eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Ja kun he olivat tästä ymmällä, niin katso. Kaksi miestä seisoi heidän edessään säteilevissä vaatteissa, ja he peljästyivät ja kumartuivat kasvoillensa maahan. Niin miehet sanoivat heille, miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta? Hän ei ole täällä, hän on noussut ylös. Muistakaa, kuinka hän puhui teille. Vielä ollessaan Galineassa sanoen, ihmisen poika pitää annettavan syntisten ihmisten käsiin ja ristiin naulittaman, ja hänen pitää kolmantena päivänä nouseman ylös. Niin he muistivat hänen sanansa, ja he palasivat haudalta ja veivät sanan tästä kaikesta niille yhdelle toista ja kaikille muille. Ja ne, jotka kertoivat tämän apostoleille, olivat Maria Magdaleena, ja Johanna ja Maria, Jaakobin äiti, ja muut naiset heidän kansansa. Mutta näiden puheet näyttivät heistä turhilta, eivätkä he uskoneet heiltä. Mutta Pietari nousi ja juoksi haudalle, ja kun hän kurkisti sisään, Näki hän siellä ainoastaan käärin liinat, ja hän meni pois ihmetellen itsekseen sitä, mikä oli tapahtunut. Ja katso, kaksi heistä kulki sinä päivänä Emmaus-nimiseen kylään, joka on kuudenkymmenen vakomitan päässä Jerusalemista, ja he puhelivat keskenään kaikesta tästä, mikä oli tapahtunut. Ja heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kansansa. Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille, mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne. Niin he seisahtuivat murheellisina muodoltansa. Ja toinen heistä nimeltä Kleopas vastasi ja sanoi hänelle, Oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut? Hän sanoi heille, mitä? Niin he sanoivat hänelle, sitä mikä tapahtui Jeesukselle Nasaretilaiselle, joka oli profeetta, voimallinen teossa, ja sanassa Jumalan ja kaiken kansan edessä, kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiin naulitsivat hänet. Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä. Kuin nämä tapahtuivat. Ovatpa vielä muutamat naiset joukostamme saattaneet meidät hämmästyksiin. He kävivät aamulla varhain haudalla, eivätkä löytäneet hänen ruumistaan, ja tulivat ja sanoivat myös nähneensä enkelinäyn, ja enkelit olivat sanoneet hänen elävän. Ja muutamat niistä jotka olivat meidän kanssamme, menivät haudalle ja havaitsivat niin olevan, kuin naiset olivat sanoneet, mutta häntä he eivät nähneet. Niin hän sanoi heille, oi te ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän? ja sitten menemään kirkkauteensa. Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista, ja selitti heille, mitä hänestä oli sanottu kaikissa kirjoituksissa. Ja kun he lähestyvät kylää, johon olivat menossa, niin hän oli aikovinaan kulkea edemmäksi. Mutta he vaativat häntä sanoen, jää meidän luoksemme, sillä ilta joutuu, ja päivä on jo laskemassa. Ja hän meni sisään, ja jäi heidän luoksensa. Ja tapahtui, kun hän oli aterialla heidän kanssaan, että hän otti leivän, siunasi, mursi, ja antoi heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet, ja hän katosi heidän näkyvistään. Ja he sanoivat toisillensa, eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset. Ja he nousivat sillä hetkellä ja palasivat Jerusalemiin ja tapasivat ne yksitoista kokoontuneina ja ne, jotka olivat heidän kansansa. Ja nämä sanoivat, Herra on totisesti noussut ylös. Ja on ilmestynyt Simonille. Ja itse he kertoivat, mitä oli tapahtunut tiellä, ja kuinka he olivat hänet tunteneet, kun hän mursi leivän. Mutta heidän tätä puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi heille, Rauha teille, niin heidät valtasi säikähdys ja pelko ja he luulivat näkevänsä hengen. Mutta hän sanoi heille, Miksi olette hämmästyneet, ja miksi nousee sellaisia ajatuksia teidän sydämeenne? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani, ja nähkää, että minä itse tässä olen. Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minulla olevan. Ja tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Mutta kun he eivät vielä uskoneet ilon tähden, vaan ihmettelivät, sanoi hän heille, Onko teillä täällä jotakin syötävää? Niin he antoivat hänelle palasen paistettua kalaa, ja hän otti ja söi heidän nähtensä. Ja hän sanoi heille, tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kansanne, että kaiken pitää käymään toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja hän sanoi heille, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Sitten hän vei heidät pois lähes Betaniaan asti ja nosti kätensä ja siunasi heidät. Ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen. Ja he kumarsivat häntä ja palasivat Jerusalemiin suuresti iloiten. Ja he olivat alati pyhäkössä ja ylistivät Jumalaa.